Att du snart ska lämna stan. Över tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet hav. Mm. Tänker jag. Välkommen, <laughs> Välkommen till poddavsnitt eh, 234. Jag såg jag just att du var. Här sitter med en gammal. Eh, en gammal poddare En gammal poddare PK mm. Alias eh, Punkula, Persanslöm Välkommen! Tack så mycket Och där kommer Där kom den, den berömda eh, arlanda mm. Och det var eh, Det var en annan klang en, ni, ni, Det var en kom ny, kom ny klang på, den här morgonen du tog en? Jag tog en eh, Sleepy Bulldog. Okej. Okay. Mm. Vad är det för något? En eh, ale. Eh, en öl. En öl. En mm. Jag körde en eh, folkbryggkaffe va? Med mjölk. Med mjölk. Och det är alltså hamburg som gäller nu då. Och Mats var ju här men han träffade ju Eh, Susan Bagger Så de gick iväg För hon hade en gratis biljett till en kaffe Över, ja, över. Så han, han stod och valde Han stod val Ska jag ta en öd med grabbarna Eller ska jag ta en gratis kaffe Med en kompis, fru En gratis gott. Ja, Jag väljer det Här är bra, det är bra mat. Nu har vi landat. Vi sitter och väntar på... <laughs> sitter och väntar på en väska. Men det var någon, jag säger inte, jag säger inte vem, som... Det är ingen namn. Det är bara en som, som lämnar in, som checkade Att, in sin väska. En som, hör, som lydde vad de sa, de andra två rebellerna gjorde ja. inte det. Men alltså, det kostar inget extra. Nej, det stod ja. gratis. Ja. Jag hade suttit... Gratis 23 kilo uh -huh. I min biljett så Det kanske var därför den var dyrare Jag vet inte Om det var dyrare Så du hade kunnat få slänga in det på min om du hade velat Jag ville inte <laughs> Jag trodde att man måste är det Men, du jag... är lite tysk så där ja. ordning mm. Hur många är det senare här nu Jämfört med När vi började i morse uh, Jämfört med när vi började ja, Då var det noll Då var det noll, okej okay. Två och en, en halv. Mats? En två. och en halv. En och halv. En, och halv. Ja. Esen, Eller, en. Kaffe. En. en kaffe. Ja, då har jag två kaffe och. Två. två kaffe och en och en halv. Jävlar var det ju... gick hårt åt det här oh. med Susanne. Nej, men jag drack en kaffe, kaffe på Den var ju gratis. Bussen upp också. Ja. köpte på bussen också? Nej, jag ja. köpte på pressbundet. Ja, jag är, är lite hungrig. Jag är såg på lite mat Stefan var lite han var lite så frågande till att vi gick iväg med sig samma. Alltså, alltså, nej, mer liksom så här, men jag försökte förklara att gratis är allt gott. Ja, alltså, nej. Det var inte det. det var mer att uh, inte jag att träffa någon på ett jättetartigt hop. Och roba dig upp liksom. Och jag tillsins in då så jag det, att det var som en överraskning Åh, oh, vi blev blir en fyling ja. ja. istället för Tolis så har du rygg, så, så har du greppa tag på en... en... Ja, nej. Ja, jag hade ändå ett dubbelrum så varför. Och ja. bostad är Per, du går på Ibis. <laughs> ja just, jag har ju dubbelrum. Var du? Ja, det var är det? Stor, två två bäddar står Men eh, det är, heter det? Um, jag skulle också haft svårt att... För det kändes som om hon ville ju verkligen jo, men alltså, prata var, med vi, dig. Jag hade inte heller kunnat säga nej. nej. Det. Det, var, det var så. var er skulle jag träffa hela helgen. Ja. ja. Det björ... Är en någonting som, som, eh, som har varit på den förra resan som inte har varit den här gången. Och vi ser två resor in mot Hamburg. Ja. Inga har gått mot Skanta, Nej, eller? precis. Ingen live sleep. Det, det har alltid varit en romsk orkester. Så. Ja, det stämmer. Saktar det? vi är inte framme Ja. Eller? Ja, vi är inte framme än. Men okay, vi hoppar in i vagnen längst bort. Ja, det kan ju vara det också jag passer baket. En Astra, astra i så på repban. Och i nödvändighet, kost, ja, fiffa. Det här blir nästan heter Astra? Ja. Precis, det är bolltom. Det här blir nästan det för nästan heter det. Aha, ja, stor, ja. Men jag tror att något poddavsnitt pådovsnitt här heter det. jag har ju. Det om det, men det, det är fint att bygga vidare på alliterationer så då 100 som som det reparbanger eget rum. Du sa att det var, var det så här. Det var, var inne på gården. Det var som vi gick som jag gick nu. Ja, första fram. gången hade han så. Ja. Men sista då hade han vad heter det? Då hade han ju typ så här och så hade han en egen balkong. Ja, med dörr liksom man kunde gå ut. Jag kunde sitta där och typ ta beer. Ja, beer. Ja, det, det är balkongen att Okay. Jo, jag hade gjort. Nu är det på din spelning. Skulle vi kanske berätta vad vi har gjort idag? Ja, Vad vi har vi gjort? Vi kom ju fram, vid 11. Elva. Ja. Sen kom vi åt 2. Och tog en äldre solen. Ja, en äldre solen. Och sen så, sen så gick vi. Jo, men vi kör chäka också. Mm. Ja. Sen har vi gått runt. Vi gick runt på skeaffärer och vi har gått runt på... Vi gick på skeaffärer. Vi var ju där... Vi tänkte att vänta in dig. Du skulle bli lite överraskad. Vi sa att vi skulle gå till olika håll, men sen kom du inte. Och sen gick vi på gitarraffär. Ja, olika håll. Och sen gick vi på pub. En bra pub. Mycket bra. <laughs> Alltså, jaha, råd var gick på pub? Ja, så bör vi började med att sitta ut, huset, men det var lite för kallt, så vi gick in och tog en öl till på insidan. Och jag blev det? Två. Två bara. Och sen gick vi på pub. En bra pub. Det låter som en liten svag. Jag är lite... Ja, men sen gick vi till persrum och tog en till. En, en till. eller rumsvar. Rumsvar. Ja. Funkar bra. Ja. Och sen gick vi på pub. En bra pub. Så att totalt sett så har det blivit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, inte så mycket. Ska vi köra lite cheese då? Ja. Har du lite cheese Ja. Jag tar ett ur. Jag tar ett ur minne Och sen gick vi på pub. En bra pub. Ja, så var det cheese, trevligt. Ja, men du har alltid ansvaret så tänkte jag att jag vill en musikpop. Ja. Men det, det här bygger på. Ja, <skratt> jag har kunskap. All kunskapen också ärlighet och att vem som är först. Så, att det, så man får inte ropa hej om man inte kan. Men är det. någon typ. Liksom, det är för att så kan man inte. Men eller, jag känner igen det Jag känner inte änden eller så. Här. Jag kommer inte fåtta fram utan. Man får inte betänka antikamman. Antikamman. då. Okej. Okay, och det, det är ganska liksom, lite kända låtar. Så. Vem? Ska, vad tycker ni? Artist eller ska man ta låt? Artist kanske. Eller... Artist. Eller... Det, det är du som är... Ja, jag tar artist. Ja, artist. Ska man ropa sitt namn för? Nej, man ska ropa... Nej, ja, ropa sitt namn. Okay. Och sen får man... Sen får man en... En, en yes, noll, sekund. noll sekunder. Ja, ja, ja. Man får inte ja. tveka. då går du är... Då går du över. Och, och kan inte den, då, du, då går du ja, det... Det, det, är, det är Stefan! du är right, hip. Ja, exakt. Så, ja. Och sen gick du på pub. En bra pub. Jag ber upp på mitt <laughs> namn. Varför att du skulle ja, du fick inte på ett Ja, ja du fel namn, då får du en annan poäng. Eller så är det fel. <laughs> Okej. Okay. Och sen gick du på pub. En bra pub. <här> Samma galen, Frankel. Samma silence. Ja, ett mål. ska bara scrolla fram råttlistan. Jag ska bara scroka fram det, det var väldigt bra inspelare. Vänta, var... har Lars en torvsträngad? Och inte du? Nej, får du inte. Ah, vad, det vad säger du honom? Nej, det är ju... Mm. Men det, det så, det ja, jag är mållös så det var en fyr. ja men, jo, men där... Och, ja men fursch. Mm. Är den den sexstränga som har var mm. Ja. Jo men jag, nu när jag lyssnar på de här inne i en summer och det här. Ja det är rätt bra. Ja, det är jäkligt bra Ja det är grymt bra sound. Jäkligt bra ljud det Ja den är fantastisk. Och det, det är det jag säger för att den har spelas in också. Det, alltså man har spelat många mycket, spelare. Jag tror, tror, tror inte att Lars spelar så mycket. Nej, det är att han, han är så jävla dålig på spel. Ja, är, är, är, är, han, är han värd en 12-strängare Nej, course. men jag erbjöd om 40 000 för både 6-strängade och 12-strängade. Och, och då, då sa han så här. Och sen gick jag på pub. En bra pub. Nej, då behåller jag dem. Nästa gång så säger du båda. Ja. 30, <laughs> 30. 30 säger jag så. så <laughs> De, men, där, nej, det, men, vill, det blir bara värre så mycket. 4.0P säger du. 200 pp 200 pp Nej vad blir det, det, det 4,04 det är det 40 ja. Ja. det är ingenting Du måste ta åtta gånger inte men, men de, de, de, de, de, de var det var faktiskt men de hade man, man, man, man, man flyttar man, man flyttar vad heter det marginalen eller man flyttar decimalen ett steg till, till, till höger så? Ja. så 40 000 blir 4,0. Vad det är 4, och så, så p, p det vart som en det var som mm. papp, men, men ja, det är sånt för... som, som, som, som tusen, men ändå, men, ja, för du får din egen valuta. Ja, men, ja... Nej, men man, man ska spela på dem, tror du, säger det är möjligt, ja. jag. Jag provade faktiskt att plocka ner gipsen i tand i köket, men det, det, där är det så jävla varmt. Så det, det var då jag fick ställa in den i, i, på toaletten. Ja, okay det skulle eller det har varit lite för exponerade. Jag kanske ska ha i sovrum Jag ska ta med mig sovrum och så tar jag upp min min min Givsonless på något du får ju ha vad heter jag sen våningsängar så att du får lägga. God natt. Nej, jag kan ta på mig det jag hade. Av något. Jag tar sedan ut lustiga nattar då. Nu får det i alla det här är ju... Vi täcker lite kudden. Ja, ja, ja, ja, ja. Och en, en i ett här är lite små buser Och vi såg som Pippi med fötterna på, på bryggen. Det, det kanske är kanske Gibson. <that> Stöka <strican> till nu. Ja. <strican> Gibson 6-strängare. Det är inte det. det är inte <skratt> så går den och så drar den en gång. Den här sista färden i <skratt> gitarrduellen. Nej, men nu ska jag. Vi kör den sista färden duellen <skratt> en gång till. Okej, okay, sen, sen, sen, ja, sen... Sen måste du ju oh. <skratt> <skratt> Ja, sen måste du... Ja. Vån i Ja, och alla vet ju vad, vad en, en nyfödd är för någonting Alltså en gitarr En, guitar, det är en lill... Ja, det är en liten ukulele som man har Stöka film Ja, <stöka> som man har i Lite eller men... bredvid dubbel säng Ja, det ja. <stöka> så som, Vad gör du på Nej, ja, men lille Lille ukulele Som Robin Hood Robin Hood med Sörväs Han ligger ungefär såbaka <laughs> <De luker ner. laughs> en blå. En blå. Ja, en blå. Jag vaknade av det så här tonsånger. Jo, en blå fågel. Börja börjar vara. växer på oss. Var Vad klockan är det? Är det kanske dags? Ja, det är kanske 7:00 så det är dags. Då går vi till uh, Nu ska vi gå till uh, Gretel och Alfons. Oop. Och vad varos som var så speciellt med det stället? Det var ett ställe där... You tell me. Beatles, Jag kan inte hitta någon. Vad är Beatles, och... Beatles hade hade had som som sin Beatles och många andra band på sekta hade som sin favorithak. Eh... Freda. Garage will. Jag har precis ätit peau. Sorry. Sen sitter vi och berättar Lumpelupps Lumpelupps historia. Okej, jag har en Ja. Det är läget det kan bli. Titta, titta. Hikka, hikka i Hamburg. 2 2 andra sommaren. Andra fyllan. Det kanske jag på Ja ja, du. Det är fylla. Du är, du är doktor medicin. Det här är alternativmedicin. Du vet ingenting av. Du bara bara. Everdal mm. har passerat Ni här på fotboll idag. Ja. Mm. ja. Mm. Så mm. i då Paulo är Gör en paus i luppversionen bättre än fotbollen. Det var det var skitkul. Mm. Och det var lite så här, det var ju det var, var fullsatt. Mm. Så vi trodde vi inte vi skulle få biljetter. så gick vi ändå fram till luckan fick vi en ståplats så här mm. sista. Så då var det var Nej, vad skit du. Mm. Och så var det nummer fyra till. En, en stämning. Varje gång du var i så var det en song, tone och blur. Här. Mm. Ja, ja. Jag hoppade inte på då, så det. var. På en att Vi ledde väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt Vi väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt En väldigt väldigt Vi hänger på. väldigt väldigt en det är så undvart att, att, att man är vi med laget. Det är vi med lag. Det är något riktigt man kommer in. Ja. Vi kör ingen. Vi, vi. Modo. Ja, Nej det var det var. Jo så så vi så var bra idag. Och så var det var det väldigt lätttjänligt om man vill ha en Ja. och urtikser det motsats. Lätttjänligt. Sen har vi vad heter det? Pant pant blast. Det är en muggare, en ganska kraftig fast. Så först kostar 50 i pant och så får man... Sen när man går och köper två nya så får man dem för fyra. Och så sen när man går därifrån så ställer man fyra tillbaka. Det kostar två, et cetera, Det är en sympatisk förening där jag tycker jag. Det känns som... mycket Vi är Biljetterna, även om det inte var bästa biljetterna så här. 12 och 50. Mm. Det, jag tror det är, att det här Men det är ändå en ja. ståplast. Bundesliga. är ja. ja. andra Bundesliga. Mm. Ja, det var kul. Lilla Bundesliga. Mm. Det här är en skitpräntad. Vi kan möta Får vi dem? Reg, regensburg. regensburg. SSV, ah, regensburg. Regensburg. SSV regensburg. SS. Järn. SSV Järn. Regensburg. Nej, men det var. Det var en så här, riktig fylla en riktig bo ja, bra, bo bonus som jag inte hade räknat med. Som, som ändå var... Perfekt alltså, mm. på en taggrej. Ja. Du då? Ja. Vad är det? Vad har det blivit? Det blev en idag. Oh. Nio så Nio kanske. Ja. Du... Nio låta. Mycket vikt. Ja. Men du har ju plats i din väska. Du kan trycka ner en sån här påse i din väska. Kanske. Ja, oh, du ska jag och käka in där. Ja. alltså. Nej. <laughs> kan du glömma. Kan du fet glömma när det ska vara lika bra. Sen när jag kom gick här runt hörnet Så var det ett par som stod och som tittade på mig. Och som sa, vad heter det, som sa någonting på tyska. Jo, så var det. här. Är det här om ni igen? Ja. Var det där igår? jag var på sa, ja. Då var det ju vad heter det då var det ju... Uh, okay. I can't uh, i Satellitets. The birds? Engelska birds. Det är med, med en annan stavning. De här har gjort det helt bra. Havis och Chambryman. Törren, törren, törren också <snick> <snick> uh. Ja. Tack. Är det den där bassisten i Satellite Heroes? Ja. Jag sa det så i Stockholm. Mm. Uh, ja, ja. Känner jag igen, jag kommer inte ihåg vad hette. Ja, varför ni gå känner jag igen? Jackie Fountains. Nej, men det ska bli det. blir trevligt. Mm. The Juju's. Mm. Jo, så pratar jag med, med vad heter det? han ifrån Logans Close. Vad? Oh. Vem krullådet eller? Nej, han är inte där. Nej, ja, han är inte där. Jag tror att det ska vara Killowes spelade av Anita tror jag. Jo, ja. jag, jag, jag, det var det. Han Ja, det inte hela tiden. Han stod bara inte att titta. Mm. Last of the Garage Punk and The Outsiders by S. E. Hinton. Ja, det har på ha? inte hört. Skit. Det ska få mm. en stor mm. no, no. idag. Det här är ett äh, engelspann. Det börs äg. Men var stolt man. Jus. Detänk Det här var ett drummelsen. Ett är på som såg förra året. Han är med i en här snag tror. Tycker man. Det är nog. Drum Ja, Nej, det är fan vad vill. jag lärd som alltså. det är. Nej, det är jag. Värdåväls. Outsiders. Roland. Roland Band. Det var jätte skävt i The Waistcoats. Vad hände då? Ja, jag vet Jo, jag, jag, jag, jag, jag, jag tror att de hade gjort. De hade nog haft, haft, haft sin bästa tid, sin aktiva tid innan. Jag, mm. Det är så runt 2000. Tio år, va? Ja. Så var det, det var nog, vad det, deras sista... Jag det var en gång där. Nu gjorde du starkt intryck. Ja. Det var helt svårt, det är ett extremt starkt intryck. Håller hicka på fortfarande? Mm. Håll anna. Kan det bli en? Skulle skrämma upp han? Vi kör, du får gå i korridoren här. Och så någonstans bakom nåt någon torn så dyker någon av oss upp. Det är samma. Vad heter <gör> det vad du på? Grönland, spökhuset spökhuset. Ja. Intern Spökhus, <laughs> In the house. Ja. In house, ghost house. Mm. Nej men jag behöver bara. Vi måste få en, vänta, en, vi måste få med en hicka här, vänta. Mm. det var tyst just... Ljudexplosioner Du måste få med några, några hickningar Som man, man kan ha till Ja Börjar du inte i magen också eller? Ja, Jag fick lite sur upp. det var På grund av innan Är det någonting show? Mm. Jag var så tyst, jag skrev i kring Bra shopping och bra bio. <laughs> ja. Här finns allting annat i stället. Shopping ja. och bio. Ja, jag, jag, jag, jag kan inte klara. Sen fanns det också museer med liknande gen. Jasså? Ja. Museer tycker jag är väldigt viktiga. Mm. Ja, kult, kulturella, ja. kulturella bitar. Och även matunderhållning. Ja. Mm. ja. Jag ser, jag det finns ju en affär här borta. Och det är för oss till Hallmund. det. bara inte. för för Jensa i Maharadjas. Yes. <laughs> ja. mm? Man ja. jag bara Nej, har ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Det dolmen hängad utanför. Ja. Jo jo, men har uh, no, uh, vi inte det. Så där bort då, från Facebook. Men nu finns det vänner igår. Mm. Ja, det finns här en grappa del grappar Jag Ja. Mm. ja <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nej men eh, jag ska på. Jo, han vad fan är han är aktiv på Facebook typ. Oh. Oh. Han var jätte rolig förut, tycker jag vidare bfore. Stefan. Han har han har lagt upp några, jag visar bilder typ. Och det, det är nästan som att nu ska jag se hur länge det här kan bli Ja. Jo, Denna, det, gör det. Det. Men fort, gör han det fortfarande? Nej. Mil. Miljö. Vad är andra baden? Boo boo. Varför Vad fan, Pär, vad hemskt. Ja, det är ju... Ja. Det, det, det, det, det är ju nästan lite... ...lite spooky. När jag kommer till handbubben. Du har inte haft hicka på eller, två år? Precis, nu kommer vi samma ställe. Då kommer de där. Nu, håll handen nu. Jag räknar, jag räknar. Du ska hålla handen. Ska fan inte hicka? Ja. <laughs> Okej, okay, börja då. Du får klossvin, du, du får att vinna om du hickar. Två, tre, fyra. Där går det. Men skulle det kunna gå att, att du får en. En En du får en. En en, en morot En kilo på en stängare. En kilo en En, <laughs> en M2 en stängare. En kilo en stängare. En vi betalar. <laughs> Du blir lite nervös. Men... <laughs> ja. Ja, men vi beöstar dig på en torr om du Om du avslutar Ja. jag vill inte mer en. Vad Bara och... El... ja. <laughs> <laughs> det i Ett! Nej. Jag var inte säker på du var Det och du, helt plötsligt bara hittade. Nej, vi kan bort. Alltså. Ja, okej, ni sa 205. Nej, ni sa en blå torr. <laughs> det går jag fixa. Spray ja, det går bort, <laughs> En <laughs> med vattenfärg. Det är ju bara tre dubbla strängsatser på en ukulele. Vad <laughs> var det dåligt att svänga? Vattnetblå ukulele. Ungren och fabriken. Mål med den här. Kör Jag får äh, en ukulele, jag svänger med två extra strängsatser. Alltså, äh, tack. Äh, det är inte roligt. Men, nej. Det, en, en gör det ju inte ont. Det är, lever det lite men förra gången vi var på fredan började då klarna när då jag med fram en ett dygn då då var Och det här är inget fake ifrån podd podd man reaktioner att Ja, ja precis. icke utan det här är, det här är ju riktigt är riktigt. Ja, förläggare. Jag verkligen hittade i amber. Så var Jag så hål. I i andra, andra hast och Pär Pär här checkar, han checkar på mag, magmedicin som att or läcker mm. Ja. jag sitter och tittar på jag på, kös, på på Här på medicinskåpet här det är det inte jag, jag tycker jag har provat nästan att utom den där rysningen. Men du får Öppna den här Öppna, öppna, öppna, öppna. Jag är mer med att testa. Ah ja, ja. I får i får i får <skratt> i får en bygga Ja. Men här. Åh. Mm. Ja. Ja, det är ett sånt här. Men nu... Ja. ja man, man, man, man tror att man ska testa allt. Ja, man, man, man kan, man kan inte gå härifrån man inte ha testat allt. Då är man ju... Det är det. Ja. Så nu har jag lite, bara, bara Men, lite då... sambuca och lite, lite, lite du... chips kvar. Var har du att så så är det viktigt där? Var det en romagrill? Roma Nej, på en NK, en har jag mm. mm. Då var det vin också, ja. ja. Två flaskar vin från varje fredag. Varje fredag? Ja. Då, då, då gick man ner på ett vals, det var ju på fredagar. <laughs> okay. Okej, vad fick du vina från Var du 18 då, eller? Nej. då vet inte, tror att de var jag Jaha, du tror att de var tjärnan, okej. Okay. Mm. jobbar där. Du, fan, ja, jag, och, jag jobbar där. Och då som städade. Mm. Nej, du, okay, du, okay. Ja, jag jobbar ju som man gjorde ju allt och så, Aj, och så stängde jag Stäng, när man stängde så så man någon liksom. Ja. Ah. Och eh okay. äh, att klä sig i något jag ta ta en svenskade två där nere liksom. Ibland hade väl fixat det själv också. Men, ah. men om, om det men det behöver två fast. Har du om det? Ja, det började med som kom in och sen så, så så sa jag att det okej okay, att, att ta och sen kom den. Och, och, och så, det här, det här, var, det här var, bra, okej, det var bra Det var bra grej. det var en bra initiativankastning. Nej, de, alltså det var ju oftare när man gick upp där på, på, på trevande av det kvällar. Var då? du ensak kvar då? Ja. Vad hände då? Nej, då satte vi fulla. kollade på, kolla på tv. Liksom, Satt i sin stora soffa där groggade. Det var lite tragiskt faktiskt. Då var ju jävligt alkoholiserade bara två. Mm. Men... Eh, Nej, sen så... Men då... Var det Twyne-stryk på det Ja. Då stängde, stängde man restauranget och, så, sen, och köket. Och så gick han in på Twyne. Då brukar jag säga... Då hade jag liksom... Det var liksom en, en ritual. Så jag pratade om hur mycket man drack när man var ung. Då var den här timmen mellan... Mellan 9 och 20:10 ungefär. Det tog lite drygt en halvt timme att stänga. Då drog man in i sig en linare. Och så sen så tog man minare nummer två liksom, som man drog i sig på vägen till sveps. Sveps du liksom? Nej. Ja, nej, svep. Det gjorde man väl lite, men man, man, gick ju, man, man drack ju i stora klunkar om sig så, det var ju... Mm. Det var inget sittande? Nej. Svårflanskig vin, nej men så, sen, sen drack man inget mer, för det fanns ju, för det första tror jag inte ens när hade mm. tillstånd där Var Det var från femton. Ja. Så det var ju så att man fick något hem, hemkokat utanför där på när man gick ut. Men... Så det, så det gällde ju liksom att ladda upp. Mm. Så, så då var det, när man gick på, på krogen krogen i, i Umeå, alltså, där hade du mm. tänkt också att... Ja. Då hade de ju såhär att... Om väggarna kan du tala. <laughs> krogen krogen. Nu kommer jag inte ihåg om hon öppnade nio, men då fick man gå ställa sig i kö klockan halv åtta typ. Det roliga var ju med elva super Då fick ja, man, 108, då fick, man, då fick, man 11 fick man gå ut. Då gick man hem till Lån och så, ja, det, <svans> då fick man gå ut elva? Innan det fick man ingen stämpel, så fick man ställa sig i Men efter elva så kunde man få stämpel, så kunde man gå in i så? ja Bra fråga, men man fick komma in, för det var kö liksom. Och, så, och sen var det vid elva, då fick man gå ut. Och då gick vi hem till någon, och, då, och så söp man där liksom. Både det som är alltså. Ja, det var ju på eller, men det. Alltså, och, och så gick man tillbaka, sen var det jävligt peppat. Så här. Men, så, elva super, det, det, det var en så stor grej. Elva, halv, 12, liksom. Det, men, jag minns inte, vet, jag tror fan att det. Över kostade 65-70 svensk. Liksom. Det var dyrt. Det var dyrt in i helvet, som man hade 50 svensk. Så var vi tvungen att tänka på... Ja, Innan man gick ja. och sig i kön. För där skulle man ju säkert stå i en timme minst. Mm. Och så kommer man in och så är det tre timmar ja, till man får fylla på. Tack för någon och... öl för två öl ja, för 120 spänn som har ut. Ja. Ja. Och så i elva slupen mm. fyller man på sig tann. Nej det var ja, det. Var ju... oh. Vi pratade om, om den här fredagsbrönders kulturen som är uppvuxna med jag vet, lite av, jag, jag vet att din pappa dricker ju, men, men dina föräldrar dricker ju inte. Mm. Mina föräldrar har aldrig druckit så Men jag är liksom, för mig är det såhär, det är inte att en små dricker alkohol på fredag. Jag dricker ju liksom, jag, jag dricker, jag dricker, om, jag dricker, om jag dricker så dricker jag en eller annan flaska. Liksom. Det är, alltså nu? Ja, ungefär. Annars ska jag vara helt... Nej, och jag blir ju inte. Blir, men sen på, på söndag, är inte ett dugg sugen på dricka, men på fredag. Ja, helt enkelt. <går> och inte på måndag till såns och så torsdag men när, när fredag kommer så här, även om man har var att vara sjuk och var hem så är det faktiskt så. Fredagskvällen jublar det i blodet. Man är kvar. Vi ska gå till krogen, krogen och dansa <gård> <gård> och sälla. Vi grundar i krogen. Stefan är smart och jag. 키 Après наконец oi men If you feltρέーん.com. podob. nicht so. mitfä 받us cho att for a day. hebben wir enfin ges cro Зignal. no. this one. more non all Nej, det var helt magiskt. Jag tror de hade släppt det. Jag var kungen att säga att jag skulle spe, spela på Norda dagen efteråt. Men sen så var de uppe lite tidigare. Han och mycket och Uffe Dal på så Jag var på Havberg och dag, dag, dag, dag. Och så kom de in på, på, på musikhuset. Det var när vi låg i den där lilla gamla trä, träkåken bred, bakom centralskolan. Och så överklarade de att, att de ska spela. Jag minns inte att de var Och så körde de i tre till. Jag körde på i en liten festplatta, bara av tid och, och även kungen. Allting de hade. De körde till dem några två gånger. Bara för att de tycker att det var skitkul. Vart var det så? På, på li, lilla, lilla scenen där vi har tre. Jag uh. satt som, som, som uh, så på, så, på, på, på stolar. Adio, det skulle jag bara känna det, var, det var så jävla Det var så ja. Jag tror att musiken, Vi hade ut det där till Blåsorkestern i Jörvik Jag tror att det var Jag tror att far, med att Ann-Kristin Ann hade något finger med i spelet där. Vi hade hittat ut där, Och de höll på att träna alltså, Fick liksom så här Nu får inte ha att rappa på här För nu har vi en möjlighet och så, och det, där var ju, för mobiltelefonen som ringde ju som en jävla jag det var bara som liksom, så att den ringde runt så att, så att det var 75 stycken som mm. kom in i alla fall liksom, så. Alla, alla måste jag få se ja, mest också en sån här moment som, som man, man aldrig kommer att glömma mm. till och med för Dahlby tyckte att det var lite det är mycket som en jävla, att ta bort det såg ganska hårt stängd ut. Tyst, tyst. Och lämnade det med på dålig ljud och jag tycker att det var kul. Mm. Jag tror jag tyckte att det var skjut. Det träffade mycket ström men men tror ni? Jag hälsade så på mycket ström i fjol. det var en gemensam bekant som Ja. Du drömde, du drömde, Jag Han känner, då? Jag undrar hur många de egentligen känner. Men man kan ju få liksom intrycket av att de är på ja. De var att Vi hade varit på stort offer. Vad heter det? jag heter han nu igen? Då, som hade, hade varit hade ja. Nu är de på ett namn uppfatt. Men... Och det så, Anders är så där utanför, Ja. Naturligtvis. Jon kan ju inte jag då. Jag ju det är liksom så, här, så, så. Så vi ni står det där i ungefär 20 minuter så sen är det Så bra. Och jag tyckte att han han men men har ändå liksom den där förmågan att han blir inte han blir inte påträngande utan han är liksom. Det är bara jag går fram och jag tycker det är skitbra, liksom såhär, och jag lyssnar på det här, liksom. det är skitbra, liksom. Och så, så, att folk blir inte besvär, så alltså, de här som man närmare sig, det är sällan jag upplever att de blir besvärade av honom, tycker jag. Många, många, många tyckte det är roligt. Ja. Jag såg Anders är och Och Anders är och jag med mig också, liksom såhär, liksom, jävligt ja. liksom. Tror ni i rulltrappan blir större? Alltså i rulltrappan friskan större, mm. Det är nästan en lågtitel, i rulltrappan viskans stubb, från Gershavn till Damensk stubb. Hur då skriver den på, på en blåa torsängen? I rulltrappan viskans stubb. Hur är det med alkoholintaget? Det dåligt för din del tycker jag. det är återhållsam. Ja, verkligen. Mm. Men du verkade på i alla fall jag vet inte. Jag undersökte lite sms för att se att du var på. Du jävlar. Nu jävlar. Det ja, nu tror jag att du är lätt med den där <laughs> Nej, det gjorde jag verkligen ett litet eh, en liten lägesrapport med hickningarna. Alltså du känner så att du kan haka på ner eller. jag hickar, jag hickar eh, lite mindre tycker jag, men när jag hickar så börjar det ont, Bör det göra ont. Fiffan vad vidrigt. Det är, ja, det är inte utom jag hickar Men vill du ha en, en, en av mina pels För det, imorgon det, det är lite mera Jag tror att det är mer krutor mm. Och de får man blanda med alkohol Ja, ja för ta två. Nej, Nej, äh, Jag tar gärna en Jag, jag, jag har bara det Jag, har bara. Ja, men jag, jag, jag tog bara. inte burken, jag har bara sista För jag antar att det, det var 0,2 så Du har säkert en 2,0 P. Mm. Ha, var det den sista som du hade ja, men jag behöver ingen, men jag är klar. Jag är, jag är klar utan mm. imorgon. Men du har kvar. Ja, jag har kvar ett par. Du kan få min. Blod. Ja men när man, när man skulle det så kan jag, det gör görs ändå. Nej men jag, jag jag behöver inte ha den. Mm. Nej, jag är ju säker. Ja, men inte så att säga till för, för det har var det var det när vi när vi körde när jag fick ett piller av dig måste sen kom ut bak. Ja, det, det var det, det gjorde min ro. Vi var ute och gick på dagen du menar var ju på kvällen här. för Det finns ju även på en poddinspelning. Jo, som jag har varit kvar hemma. Men sen så var jag ute och gick på dagen. Och då hade jag fortfarande hickat. men sen så fick du fick piller på kvällen. Och då kände det bra. Mm. Men sen så återkom du. ju. Ja. Ja, men det var... Egentligen då, för, för tre, två år sedan då det var det att jag tänkte hur fan ska jag ta mig hem? Jag kunde inte, inte, inte, inte, inte sätta mig på ett plan. På kvällen där, Nej. när, när, när du och det är på här tänkande. Kan inte vara det gott på ett plan. Kommer han? Du måste du ja. måste läsa på sätt? Det var... men, eh, men, där, men, det en sätt. Men skulle du skulle skulle lite nu. Är... Men skulle du kunna få ett eh, litet ett bara. Du om, om du kan. Om du kan hika. Ja. På beställning. Ja, vänta, det jag får prova räkna så här, för det brukar jag gå till vet. Det är en öppen mörd så att det kommer att skälla in lite Är det något <går> <ger> <går> <skratt> ja. <ett> annat ljud? <laughs> nej. Ja, det är svårt. Jag, jag, gick, jag gick ungefär bara 15 sekunder. 4 minuter. 240 i, i timmen. Mm. Mm. Ja, det, det var inte ens 15 sekunder. Men, nej. Men det har varit, det, här är, det här har varit ett otroligt... Alltså så här långt så kan jag inte... Bortsett från hickan. Och det tänker jag faktiskt nästan ta. tycker jag att det har varit otroligt. Det var bra band igår. Det var trevligt hela gång. gårdagen. Det var fantastiskt när vi satt på och skrålade med Engelsmän. engelsmännen. Det, det har, idag så har det varit fotboll. Ja, ja men ja, då Var det bra och, till, till, tills nu? Ja, det har varit väldigt, väldigt, väldigt, väldigt så som... Samarans. Best, best game ever. Här skriver Roger. Falk, klar för VM-final i bordtennis. Och satan! Galen sju-sättare, första gången på 22 år. Mm. Eh, jag såg att han hade gått till CV. Vad heter han i förnamn? Eh, Mattias, tror jag. Ja, du ser det. Jag vet att han har gått till, till, till final Eller till semifinal Jaha, så Hur gammal är han? Alltså, han är lite, han är, han är lite skelög Då ser jag lite, jag skulle tippa att han är 25, kanske Det var ju något som heter Tröldskål Eller tröld, tröld, ja, någonting sånt där Som också är otroligt lovande Som är 18 eller och sånt där som, Men han åkte ut igenom någon gång Helvete mm. VM-final Det är ju så jävla stort det är väldigt stort. Det är, och det är fan... Vinnaren det är det ändå vi i fan bragg. Då är det Men vad har hänt med såna. De brukar ju ha 15 stycken som, som prenumererar, prenumererar på semifinalen. Vi, vilken... Så. Jag så otroligt dålig koll på. Vilka som är i, i toppen alltså. Nej, alltså de brukar ha marlin... Åh oh, vad fan, det brukar vara kineser. Fyra stycken och så alltså kanske någon japan och någon Brasilianare eller någon ungrare eller något sådär. Men det är ju fortfarande Kina som är totalt superdominanta var... Har du det, det? Ja. Matt Jag tror det heter Matt Mattias Falk, pingispelaren Känner du till Mattias Falk? Han gick till en final i Pingis. Oj. Vad kör du där inne då? Är det fick Pingis? Nu ska ni få höra en, en dikt här av Anders Hellström. Utlagd igår på Facebook. Vi kan avsluta kanske kvällens sändningar. Livet begränsas enbart av eget satta staket. Reella som imaginära, säger man så? Imaginära. Imaginära. Ta en titt, vetja. Det kanske ligger något där precis utanför och väntar. Bjuder upp till någon ny slags dans. Anything is possible. Tack, Anders. Vi säger hej för idag. Mm. I regnet! Live i regnet! På reperban! Där vi aldrig gjort förut. En live-sändning eh, på Epelvon. Då för vi ju vodka-bomben fyra gånger. Ja, oh, nice. Det är en riktig vodka-bomben. Sådana <laughs> förmiddag Bacardi Cola kolla. Då är En vodka marac maracuja Här är de ju nu och kör med en lastbil, en långtradare Och plockar upp såna här, vad heter det? Kravallstaket, eller säkerstaket. För de måste springa för i morgon, så i morgon. Fr ja, precis. Är ni redan? Nej, de springer här. då passerar jag här. Ja, jag tror att det här är i början. nere vid hamnen eller sen slutet? Nu går vi förbi den sån här järnorganisation som bjuder hemlösa på lite mat. Bullar. Ska vi kanske dra oss upp mot PK kanske eller? Han käkar ut klockan tolv. Eller? Ja. Jag måste käka något. Jo, men jag, jag hakar på in till. All... Det... det är lite tungt är kaféer, eller? Jo, men här är det ju mera så här pizza. Ja, någon typ av kafé. Ja. Så, är inte den en pump där borta? Pum. Erotik. Nej, det kanske inte var något. Eller pub, det är sin matställe. Det är mat för andra. Jo. Skulle man... Du kolla om det går för länge. Hänger en hel vecka? Ja. Men tänk att sitta på båtresan också. Vilken båtresa? Ja, men det är båtresa idag. Det är som fjärde dagen På ja, ja, ja, ja. ja. Torsdag då, är, då startar de upp med en sån förfest Och så är det två dagar garagevill Med eh, efterfester Håll på till 6-7 Och en sån här, här hatt Och drinkpinnar Ja det precis som där man kände Känner man igen Men eh, de ja Det finns så mycket grejer här. Oj, det skulle grejer i. Storleken på den. ja. En rejäl odning. Ja, och, och, och en rejäl dumkraft. Och vill, man ha, vill man ha lite mer friktion? Vill man ha lite mer friktion? Jag sa inte det. Jag brukar ta... Jag, jag brukar ta med, med, jag brukar ta med och Vill man ha mer friktion? Då tar man utan en Hahaha. Nu ska vi ringa till, till Per Kanske så att vi kommer sakta uppåt Så gör det